Det er blevet 2024, og vi har igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q K podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Fortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært, vil jeg guide dig en tur gennem, hvad jeg plejer at kalde, diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andet Og så skal jeg selvfølgelig også lige huske at sige godt nytår til alle nytterne derude. Siden vi hørte ved sidst, er der jo sket et eller andet i Kongeriget Danmark. Nemlig det, hvis nogen skulle have glemt det, at vi snart igen får, ja, en konge. Mediehypen i den anledning blev indledt 31. december. Og nu er den så måske momentant hypen der blevet afbrudt af snestormen, men vi må jo forvente, at den mindst var ved til Stor Kroningsdag næste søndag. Og på middelægtingen må man forstå, at dronning Margrethe har været, ja, slet og ret genial. Er der, spørger vi i programmet her, gået måske lidt for meget benåvelse i den? Og var den benåvelse ved, når Frederik, kronprinsen, lige om lidt kan kalde sig konge? Vi skal også kigge nærmere på et det er format, som havde premiere i juledagene. Og her blev først Thomas Helme og senest Statsminister Mette Frederiksen interviewet af en række journalister fra stationen TV-Glad. Journalisten Frederik Silius skrev i den anledning begejstret på Twitter, og jeg skal understrege, at nu citerer jeg: Men Frederik Silius skrev, Det er, koncernen bør tænke grundigt over at for de 3,9 milliarder kroner, som de modtager om året, er det bedste indhold i 2023 lavet af 15 spadsere. Og igen, jeg skal understrege, at det er Frederik Siljus jeg her gengiver. Og således øh, i stødet øh, er vi nået til at skulle introducere dagens øh, gæstemedvært. Og på en eller anden måde har jeg jo sådan fornemmelsen af at vende tilbage til begyndelsen. Dengang det her program ikke hed QRK, men hed Q&A, Q&A. var hentet hos min ringhed, mit efternavn, og A Jamen det stod for Anderson. Mikkel Andersen. Og der sidder du igen, Mikkel. Godt at have dig jeg i studiet. Jeg er simpelthen tilbage, og det er jo første gang, vi, vi er værter sammen siden, siden en, en dag der i 19, hvor jeg kan huske, jeg, det var en mindeværdig dag, ikke alene var det vores sidste program, men det var også den dag, min... Min søn blev født, så jeg blev nødt til at storme ud af programmet. er og løb, og løb du af pladsen, gjorde, gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk meget apropos. Så, øh, ja. Hold fast for, du, der, jeg ved, hvis du havde været kongelig, så ville man sige, at du har den dag. Det gjorde jeg. Dag. meget hurtigt. Øh, ja, der var kun, hvad var en time til, vi skulle i luften? Så... Der var en time til, vi skulle i luften, og to timer senere, så var min søn født. Det var, ja. det var meget, meget hurtigt og effektivt på alle mulige måder, så jeg jokede også lidt over til, til min kæreste, så jeg kunne hvis man bare havde været lidt hurtigere, Ja. så kunne jeg jo godt have noget tilbage igen. Var, var og ikke... så kunne vi have lavet den udsendelse. Vi havde et rigtig fint program, kan jeg huske. Præcis, som jeg så fik jeg lov til at, at, at, at bryste med helt bare i egen hånd. Jeg var nu også jeg var lidt stresset, Huss, ja. fordi jeg pludselig sad med den alene, men ja, du kunne ikke rigtig have den Det Var det ikke Jørgen Ryder engang i en monolog noget i retning af, at han havde dag på cyklen? Præcis. <laughs> det, kunne, det, ja. kunne, det, kunne du, det kunne du have sagt til hende. Nå, men uh, her sidder vi, Mikkel. Du er ikke længere i uh, branchen. Uh, du har faktisk lige fået... Få nyt job? Det har jeg. Ja. Jeg er chefrådgiver i, øh, i Liberal Alliance. Jeg er tiltrådt i forgårs, øh, hvilket jo for dem, der hørte, at det, det her vil være i tirsdags. Øh, så det synes jeg jo, og det er jo en, en et karriereskift for mig. Jeg har jo været satiriker og været både på Berlenske og også JP og alle, alle mulige steder. Og kontrast øh, Ja, lidt lad, lad, lad os lige tage den. Altså, du, ja, du øh, forlod øh, dit. dit øh en skrevent virksomhed på på flere flere medier for at blive chefredaktør på, ja netop øh, ja. kontrast øh, gik det ikke eller hvad skete der der? Jeg tror, man kan sige, hvis jeg skal formulere, altså man kan sige, at for det første var det, vil jeg sige, det at opstarte medier i, i Danmark for dem, der ikke skulle være i tvivl, det, det er utrolig utroligt hårdt arbejde, og så må man også sige, at, og det kan jo utvivlsomt tilskrives, som du vil sige, min, min ringhed selv, men økonomisk set var det svært at drive videre på et format, som jeg synes var, var, var, var i hvert fald noget, hvor jeg havde, havde tænkt, at jeg vi kunne gøre det tilfredsstillende, så derfor så var vi simpelthen ude, mig og min direktør over, Rasmus Ulstrup, om der var nogen, der var, der var villige til at drive det videre under de forudsætninger. Der har vi jo så fundet tidligere pressechef. I har forskellige partier. Lars Kåber, som, som jeg har ret stor tillid til, kan drive det videre og bedre, og med ny energi også. Men nu sidder vi jo på et medie, hvor den relativt øh, nytiltrådte chefredaktør øh, har bebuddet, at der skal laves... Tabloid Borgerlig Journalistik, ja. ja. Æh, jeg vil, kan, har du et par gode råd at give ham i den anledning? Jeg, jeg, jeg antyder ikke, at du lavede tabloid journalistik, <laughs> mens, men, men, men, men dog... Borgerlig journalistik øh, var vel i på kontrast, ikke? Det, var det, det var det, og jeg tror, at vores var jo sådan meget... Altså, jeg er jo sådan en oversuddannet akademiker-type, så jeg har jo sikkert også skrevet øh, ting, der var lidt mere analytiske om et alt for højt øh, Så jeg ved ikke, om jeg er den gode til at give råd i forhold til det tabloid, men, øh, men altså, jeg synes at det er spændende, at det projekt BT har, øh, har gang i, ikke, må jeg sige. Altså, for det er jo noget, vi ikke har set i Danmark. Altså formatet har jo faktisk i mange lande Sverige... Øh, Storbritannien, øh, altså har jo tit en borgerlig slagsid. Det har vi jo aldrig haft i Danmark, altså alt øh, intet ondt sagt om, om også din tidlig arbejdsplads, Ekstrabladet, men, men det er jo ikke et borgerligt medie, så jeg synes jo, det er interessant at se, hvordan man vil forsøge at udmynde det i praksis og lave en, en form for borgerligt tabelødmedie, medier. der kunne jeg godt se, der kunne være nogle ting i forhold til til i forhold til nogle ting, i forhold til byråkrati i det offentlige, i forhold til nogle indvandringsproblematikker som andre, måske ikke er så villige til at røre og forskellige andre ting. Så jeg, jeg kunne da godt se, at det kunne, uh, kunne være noget, som kunne være... Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad, hvad Simon Richard vil gøre ved det. Mikkel Inden, du og jeg første gang satte os i et sammen, og der er vi 5-6 år tilbage efterhånden. Der, der kendte jeg dig mest som en utrættelige øh, kriger ude på... Du må godt sige Kværland. <laughs> Nej, men det er, jeg, jeg, jeg prøver bare at lide, benytte mig af en eller anden eufemisme her, fordi jeg, jeg, jeg er en høflig mand. Men ja. jo dog, i en form for Kværland, der tog alle de kampe, du overhovedet kunne tage derude. Øh, er der ikke faldet lidt mere ro på dig? Jo, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, øh, jeg tror man kan sige, at... Øh jeg er blevet mildere med alderen, men jeg tror i hvert fald, jeg vælger mine kampe med større omhu, end jeg gjorde tidligere, øhm der tror jeg, at jeg man kan sige, at der er en vis ungdomlig fyrighed i forhold til at skrive Facebook-kommentar nummer 239, som jeg ikke længere helt kan mønstre på samme måde. Jeg vil da håbe, at jeg stadigvæk har en vis form for polemisk brødelejlighedsvist. Men, men, men jeg vil sige, at helt samme, helt samme ildhue med at, at tilbagevise alle de mennesker, der tager fejl på internettet, som jo som bekendt er en del, den, den har jeg måske ikke på samme, i samme grad, som, som jeg havde, da jeg var det jeg var midt i 30'erne. Sidst jeg faktisk oplevede der meget ildsbrudende på den måde, det var under corona Det skrev jeg en masse om. Jeg skrev rigtig meget om corona, men jeg synes nu også, jeg vil dog sige, jeg synes også, jeg har mønstret noget af min, min gamle, sunde indignation i forhold til, til koranloven. Der, der har jeg faktisk skrevet rigtig meget, og været, synes jeg selv. Øh, så det, der, der tænker jeg også, der var sådan lidt af af det gamle, ikke? men jeg vil sige, jeg tror, jeg prioriterer også, nu kan man sige, nu har jeg jo også været i, i den situation, at jeg har, jeg var, i gamle dage var jeg jo freelancer på utrolig mange platforme, øhm, og der havde jeg måske tiden til, at jeg kunne prioritere mine arbejdsopgaver, så jeg, kunne, øh, jeg pludselig kunne bruge en halv dag på at sidde og skændes med nogen, Øh, om et eller andet emne, som ingen andre mennesker i hele verden faktisk fulgte med i. Øh, og det er lidt sværere, når man skal starte et bunden eller øh, er også mit indtryk, at arbejde på Christian Borg. Hvad må du, når du sidder og er øh, Alexander Opslarks øh, højre hånd? Hvad jeg må? Jamen i den, i den henseende tænker jeg. Altså den polemiske... Øh, må, skal den polemiske over... Jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg har en vis uh, accept af, at jeg, kan, at jeg stadigvæk kan, kan have en stemme i, uh, i, i, i nogle forskellige sammenhæng. Uh, der er jo selvfølgelig altid nogle afvejninger i forhold til, at uh, jeg skal nok ikke jeg tror jeg tror måske der vil være nogle problemer forbundet med at gå ud alt for tydeligt at markere øh, uenighed i øh, nogle af partiets synspunkter som jeg tror ja. Er er, er, er, er nej overhovedet du ikke. Overhovedet du ikke. Mig over der er, i er under. intet der er faktisk ingenting i hele Liberal Alliance jeg overhovedet er uenig i. Hvor er det, det er super heldigt tilfælde fordi så er der ikke noget du kan spørge kritisk ind til Henrik. <laughs> <laughs> til gengæld er din troværdighed nu helt i bund medikkel mm, Andersen det vil jeg gerne have... You might os. very well think that I couldn't possibly comment. <laughs> Sig mig lige, øh, hvor, hvor ligger liberal Alliance sådan på øh, monarkiskalaen? Øhm, jeg tror, man er, øh, uden at det er noget, som vi, vi har diskuteret sådan til bunds, tror jeg, man er overvejende positiv. Mm. Øh, og jeg er det er, så du også har... eller ved? Jeg kan jo sige, og det kan jeg jo så sige, jeg har jo skrevet en kronik her i Berlinske for, jeg kan ikke huske, om det var 15 eller noget i den stil, hvor jeg faktisk havde en lille polemik med, med, med den gang og nuværende chefredaktør Tom Jensen om, om, om, om Kongehuset. Jeg, der beskriver jeg mig selv som, øh, hvad skal man sige, ikke praktiserende republikaner, øh, i modsætning til min grønne, mere liberale ungdom, hvor jeg, hvor jeg gik meget op i, i, i både ateisme og modstand mod Kongehuset. I dag tror jeg, jeg ser på Kongehuset som noget, der gør mange mennesker glade, og som jeg ikke nødvendigvis selv forstår altid. Øhm, men hvor jeg, hvis jeg skal sige det på den måde, at der er mange ting, vi, vi, vi har af institutioner, som jeg ikke nødvendigvis selv øh, ser som ensudigt meningsfulde, men som jeg anerkender, at mange mennesker finder mening i, og giver dem, giver dem en form for, for glæde ved. Og det må man jo ind, altså det må vi jo kende, det kan vi jo se. I særdeleshed i de her dage, sådan forholder det sig også med, med kongehuset i høj grad. Ja, fordi det jeg selvfølgelig kræver mig i retning af, det er. Øh ugens øh, jo helt store nyhed, den om, at øh, dronning Margrethe, til trods for, hvad hun tidligere har sagt, øh, nu vælger at øh, abdicere ikke at blive siddende til hun, brugte hun ikke billedet gang at hun ville blive siddende på pinden, til mm. hun, til hun faldt, af, faldt af pinden, og det gør hun så ikke længere, ved vi alle, øh, efter at hun holdt sin øh, nyttestale. Sin Hvordan reagerede du på den nyhed? Øhm, jamen, vi sad nogle stykker sammen øh, nytårsaften og så, og så nytårstalen, og det var jo sådan øh, øh, ikke noget, som jeg tror, vi gik så voldsomt op i. Det er jo, det er jo ikke med, med, med risiko for at eventuelt meget reelle Ja, det er jo ikke nødvendigvis sådan, øh, meget store dybsindigheder, der bliver, der bliver serveret altid, øh, men, men der blev vi, jeg blev da noget overrasket, ved at sige. Altså, det var da, jeg, jeg, jeg blev ikke berørt, men, men jeg synes at det var da i hvert fald sådan en af dem, hvor jeg sad og tænkte, det, det havde jeg virkelig ikke set komme. Jeg havde, jeg havde troet, fordi hun har været meget kategorisk igennem Margrethe igennem meget lang tid og meget vedholdende i både biografi og interviews og alt muligt andet, hvor hun ikke, ikke vil rende af pladsen. Og det kan man jo, så, hvis man var polemisk sige, at, at det var jo selvfølgelig det, hun endte med og gøre alligevel, ikke? Det er ikke noget, jeg har farvet over, men, men det var overraskende. Men det var jo genialt, at hun gjorde det, kan jeg forstå for dækningen. Ja, yeah, altså man vil jo sige, der er jo mange ligesom ting... Ligesom det var genialt, at hun for tre år siden sagde, at hun, yeah. ikke, hun ikke ville rende af pladsen. Ja, yeah, altså jeg synes jo, det er jo sådan en af de ting, jeg har i forhold til mediedækningen. Jeg synes altid, det den er sådan lidt underlig, fordi, fordi jeg synes tit, at mediedækningen af Kongehuset er mere i familie med, uden at der er nogen, der ekspliciterer det med dækning af sådan sports-ting eller sådan noget i den stil. Altså, det er en, det er en, det er, jeg sidder tit med den her fornemmelse af, om, om journalisterne egentlig er sådan en slags begejstringsformidlere, eller om de egentlig har en kritisk tilgang til det. Og jeg, og jeg er ikke sådan en af dem, der sidder og tænker, at vi nødvendigvis skal have en superkritisk tilgang til Kongehuset, fordi jeg mener grundlæggende set ikke, at, sådan i parlamentarisk forstand, at de, de er så indflydelsesrige i forhold til det. Men jeg synes, det er en underlig rolle nogle gange, at sætte journal altså, som journalister placerer sig selv i, fordi jeg egentlig ikke ved, altså, hvis vi skal være ærlige, vi ved, Altså, alle journalister ved jo godt, at den, det, det primære problem, at den ting, du er altid der er grundlaget, jeg ved ikke, hvor mange historier, det er, at folk siger et og gør noget andet, og det gjorde Margrethe jo i den her sammenhæng. Hun, hun, hun har sagt gang på gang på gang, at hun ikke vil gå af, og så går hun af, og det, det har jeg da fuld forståelse for, det virker da også til, at hun, hun slår Men det vil, jo være en, en, en, altså, det vil jo være en uoplagt journalistisk vinkel, som du vil slå ned på, hvis det havde været en vinkel som helst politiker, der havde gjort det her, og det gør man så Mikkel, vi har fået selskab i studiet af to øh, royale reporter, hedder det vist, eller kongehusanalytikere. Kim Bak fra Ekstrabladet, du sidder og vil ikke helt købe den der med at være royal reporter, men, men hvad skal jeg kalde dig? Det, det er jo alt for forpligtende, så jeg er nøjes med at kommentere. Du er øh, kongelig kommentator, så skal vi kalde dig det på Ekstrabladet. Og også ja. velkommen til dig, øh, Jakob Stine Olsen. Tak. Æm, lad os lige få din præcise titel på skal på plads i den her samling. Ville til alt forfaldende. Altså, jeg er både kongehuskommentator, teaterredaktør og kulturkommentator, og sikkert tre fire ting mere. Men i den her forbindelse er jeg kongehuskommentator. Hvor, hvor øhm, overrasket var du? Ret chokeret. Og dig Kim Bakke? Jamen, jeg havde forberedt mig på at lave en analyse om det tættere samarbejde mellem Mette Frederiksen og Kongehuset, som vi har set over de sidste år. Ja. Og der bliver der... Den skulle skrives om? Ja, den skulle i hvert fald skrives forfra, det var ja. helt klart. Når jeg spørger, hvor meget I var overrasket, så er det, fordi jeg blev mærket i en på DR indforskrevet royal ekspert, nemlig Thomas Larsen, <laughs> som helt tydeligt ikke var overrasket han vidste, hvad der skulle ske. Han kunne ikke sige det direkte. Det gjorde han heller ikke, fordi der kunne, så ville han jo være hjælpeløs til grinen, hvis han havde sagt, nu applicere hun, og så gjorde han det ikke. Men han sagde det, så tydeligt at han overhovedet kunne. Det var helt tydeligt, at han havde fået besked. Altså, han sagde noget i retning af, at han ville synes, at det var meget rimeligt, hvis man virkelig gjorde så meget for at komme hen for et fjernsyn, ja. så der ville ske noget exceptionelt Thomas Larsen dygtigere, end du er i Ørstin Det kan du mene. Han har i hvert fald opsnappet det. Så hvordan han har fået fat i det, ved jeg ikke Jeg kan sige, at på TV2 var der ikke nogen Der vidste noget om noget som helst For der sad jeg i bedste sindetid Og oplevede, at jorden Skred lidt under mig der Fordi så er det jo sådan, 1, 2, 3, sige noget om det Der var ikke nogen, der vidste noget Og man havde faktisk heller ikke Normalt er det vist sådan, at man lige 3 minutter eller sådan noget Nede i produktionsrummet får talen Det gjorde man ikke på TV2 den her aften, og det siger noget om det kunne være Thomas Larsen, at der er nogen i hans netværk, som har taget over sig. Og det er tillykke med det. Jeg synes, han satte sig selv i en meget mærkelig position. Hvor, hvorfor gjorde han det? Fordi man kan ikke sidde på den ene side og lade som om, at man ved en hel masse, så deltager i en analyse, hvor man ikke siger det, man ved. At det er da noget, noget. Hmm. Æh, Men Men må du ikke også, at Thomas Larsen var den der skulle prime som det hedder i din branche, ikke jo. Æ, den her nyhed han ville ikke med mit kendskab til Thomas Larsen våge at sige den slags med mindre han havde kontrolleret øh, om det var jo det orden. du i virkeligheden siger det at Kim Bak hvis jeg må at oversætte det må noget, du gerne øh, det er at du siger at det her var takken for jeg ved ikke, hvor mange års... Øh... Jamen, det var takken. Tror, igen, så mener jeg egentlig også, at det var lidt klodset. Nå øh, oh, jo, men, men jeg tror da... Ja, altså, det, jeg prøver at sige... Det, det var, det er, var konghus. Meget kan man beskytte Thomas Larsen for, ikke for på nogen måde at være kongehuskritisk. Og det, jeg mener, det er, at det var ret tydeligt, at Thomas Larsen var blevet sendt i byen, så man lige kunne bløde stemningen lidt op, i hvert fald for Danmarks Radios øh, følsomme seere. Men det er en påstand. Ja, ja, det, det er der ikke nogen af der kan føre sandhedsbevis for, men det var helt tydeligt. Det er jeg ikke sikker på rigtigt, men jeg synes, at det var klodset. Hvis, hvis jeg havde siddet og haft den viden, så ville jeg enten have sladret til alt og alle, eller også ville jeg holde min kæft. Det for blev jo en underlig mellemregning, som ingen rigtig forstod. Og det siger jeg ikke kun fordi, at jeg ikke vidste, jeg er fuldt tilfreds med ikke at vide noget som helst, for jeg skal ikke vide hvad specielt forløbet med kongen. Det, du virkelig siger, er, hvis man har den historie, hvis man har viden om, at nu at monarken i Danmark, så, så er det sådan en, man egentlig gerne vil være først med, så regulært først. Ja, så, skal den så, så skal den der ud. Ja, ja. Ja, så skal man da ikke sidde og putte med den. Ja, så skal Danmarks Radio, der går all in, ja. øh, øh, øh, og ikke sidde og vente på det. Øh, eller så skal man holde sin kæft. Det kan man jo sagtens vælge, for ikke at ødelægge stemningen, og fordi øh, det næsten bliver en endnu bedre historie, at hun øh, får lov til at gøre det på, for åben skærm. Ikke? Jo, men... men enten så er man orienteret i fortrolighed, eller også er man orienteret... Ja, og, og det tror jeg, sige, jeg faktisk en ikke Thomas Larsen er jeg tror bare han har, øh, har opsnappet det Æ, og så er det jo selvfølgelig <gør> også tror du, tr du ikke bare han er blevet belønnet? nej det tror jeg ikke det ja, er jo det, det, det du tror at give mig for den, den, ja, den belønning hvad skal man bruge den til kan man sige i den her situation ja. ikke? Øh, så, så det tror jeg egentlig ikke øh, du, du vil du sige noget, Jamen, det, jeg synes jo det illustrerer jo meget godt øh, altså det her, det her hvad kan man sige journalistiske dilemma der er ret unikt i forhold til kongehuset fordi der er jo ikke nogen der vil være i tvivl om at selv hvis du havde altså hvis du havde fået det erfaret det fra pålidelige kilder så ville du jo have breaket det hvis det havde været en hvilken som helst anden type historie ikke men det var sådan en stærkt klausuleret så ville du heller ikke så ud du heller ikke at gøre det hvis du havde hørt rygter om det så kunne du jo så også have videreformidlet det men der er jo den her den her til som, som du også siger Jakob at vil man ødelægger stemningen <tryk> det, det er jo en overvejelse der ikke rigtig kommer ind <tryk> i nogen andre journalistiske sammenhængen på en tilsvarende ja. vis. Nu ellers. sidder jeg her altså, i mit meget pæne tøj. Kan du ikke lige beskrive mig for øh, Jo, løbberne? altså... Øh... Jakob den har klædt sig behørigt på til at skulle deltage i podcasten QRK på, på BT. Det kan du sige, men jeg kommer lige fra TV2's transmission af Ronald sidste tur af Guldkaraten. Og, øh, og derfor sidder ja. du i ulastligt jakkesæt. Det er nemlig rigtigt, sådan som Mikkel øh, beskriver det. Hvordan griber man det an? Jamen det gør man øh, ud fra, at man går ud fra, de mennesker, der vil sidde og se det, de glæder sig over begivenheden og vil gerne glæde sig ved det. Den, det skal man ikke tage fra dem, ja. Men det betyder altså ikke, i hvert fald ikke på TV2, at man ikke godt kan være kritisk. Altså vi havde en diskussion, nu er det jo lige kastet op i luften, om det alt det her med kongelige hofleverandører. Fordi når der kommer en regeringsskifte, så afskaffer man ordningen, man skriver ud til alle, der er på den liste. Nu skal I høre her, venner, vi opsiger vores samarbejde, så må vi så se, hvad der så sker. Så reviderer man listen. Og jeg problematiserede hele det der spørgsmål for åbent skærm, og der havde vi en diskussion om det. Hvorfor skal man have kongelige hofleverandører, for eksempel? Er, det, er tiden ikke den mangel på transparens, der er forbundet med det, at vi nærmest kan tro, vi kan ikke sige på baggrund af det at kongehuset ikke er korrupt? Vi kan heller ikke sige, at de er det, for vi ved det ikke. Vi aner ingenting om det. Hvilke modydelser får de fra det? Hvad er det for et konkurrenceforvridende statsautoriseret forhold? Det havde vi faktisk en fin åben diskussion om for åbent skærm og sikkert også en to-tre andre ting. Jeg har også været inde i et godmorgenformat, hvor Hans Engel og jeg stod og og ligefrem og sagde, at kronprinsen skulle tage sig sammen hvis han, i forhold til at tilsidesætte sin egen tilbøjelighed og lære at kommunikere og sådan noget. Så ja, der er altså sket også noget med kongo knap så meget på DR, det vil jeg Precis. godt sige. Og det handler meget om, at, at DR er på en eller anden måde bange for sin egen skygge i det her. De har dog i forbindelse med de ansatte... Hvad, de, hvad de være bange, de bange for? for at de, er, de er bange for shitstorme, og, og fordi de er, føler tror jeg, er et eller andet ansvar, som Nationalradioen fjernsynet, at de kommer til at fornærme nogen og fornærme lytterne. Jamen, der er måske det at sige til det. De er, de er også, finans også finansierne af øh, politikerne, yeah. og politikerne er generelt sammenlignet med samtlige andre lande i Europa, måske i verden, ekstremt venligt stemt over for kongehuset. Ja, man Så man sige. ønsker ikke yeah. at træde ved siden af. Man ønsker jo heller ikke at, at, få, at undgå og stå i den særstatus, som det er at gøre, og få de spændende øh, interviews, og få de spændende øh, ture med kronprinsen, etc. Så, så man, man gør, som kongehuset gerne vil have, og det er jo også sådan, kongehuset agerer, øh, når der er øh, eventuelle medier, der agerer kritisk, så bliver man kørt ud på et tidsspor, så får man ikke samme adgang. Som dem, der spiser hånden. Men der er sket noget generelt med øh, øh, kongusjournalistikken vil jeg godt sige. det. den flytter sig øh, ja, og den har flyttet enig, sig. Enig. Det handler om, at der komme en ny generation til af, af journalister og redaktører øh, i et øvrigt meget langt mindre feudalt øh, øh, undersøgt samfund. Øh, hvor, vi, øh, hvor man synes, øh, at det er rimeligt. Og stille krav til kongerhuset og være kritisk, øh, som du kan være kritisk over for alt andet, al, alle andre magtinstitutioner her i samfundet. For det kan godt være, at vi bilder selv ind, at kongehuset ikke har en formel magt. Vi har en kæmpe uformel magt, de er landets største influencer. Vi bruger dem jo til som symbol og på, hvad der er godt her i vores samfund. Øh, det, de kaster lys på, det er vedtaget, at det er godt og i orden. Så derfor er det øh, øh, ekstremt vigtigt at forholde sig mm. til, øh, kritisk til kongerhuset også. Og det, uanset, det, og det foregår nu på rigtig mange medier, uanset om man er men, øh, øh, men. republikansk sindet, som ekstrabladet er, eller det modsatte, som os også. Når vi gør det, så er det øh, ud fra at beskytte institutionen, også eventuelt mod de mennesker, som tilfældig måtte... Men jeg, jeg vil have været tilbøjelig til at give det ret i, at der er sket den bevægelse, det er det ryg i, i retning af det mere kritiske, hvis vi havde haft den her diskussion for 14 år siden. Jeg synes dog imidlertid, at dækningen de sidste syv dage lidt tyder på det modsatte. Amen, jeg tror, du skal tænke på det som sådan en bølgebevægelse. Først så kommer chokket over Margrethe, øh, og øh, selv republikanere synes jo faktisk, eller rigtig mange republikanere, øh, det kan godt være, at de ikke bryder sig om institutionen, men de synes faktisk, hvis vi skal have det, og når vi nu har det, så har hun været den bedste, vi kunne have haft. Der er en stor veneration for hende. Kan, man kan kigge på statistikkerne, for vi har jo talt på det her, øh, at øh, det er sådan cirka 80 procent, eller sådan noget, danskerne bakker op om kongehuset, men der er sådan en Ja, 8... 70. ja øh, det svinger om det svinger lidt. Øh, Nej, men... det gør det ikke. Det går et støt ned ad bakken. Nå, det er godt hende. Men øh, opbakning, opbakningen til Margrethe, den er jo højere. Altså ja. begejstringen for hende er højere. Så selv i de tvivlende strækker, eller øh, måske til øh, republikanerne, så kan man godt lide hende. Og så siger jeg, bølgerne, bølgerne i det er jo sådan, først kommer der en eller anden begejstring, øh, og så kommer der øh, måske en mere øh, fornuftig, øh, afvejet, også kritisk øh, diskussion af kongehus i kølvandet på den hylde, som jeg tror, de fleste er enige om, at Margrethe skal Kim okay, Bak, nu skal du sige noget. Jamen jeg siger, at, at selvfølgelig er det hævet over en tvivl, at uh, Margrethe er ganske populær. Men man skal også se på, hvordan uh, man behandler statistikker, både blandt journalister og blandt uh, dem, der laver dem. Fordi uh, den sidste statistik, som Danmarks Radio uh, sendte ud, hvor de røg op i populariteter på mellem 80 og 85 procent, uh, der spurgte man jo, om man var positivt stemt hvis man havde spurgt mig, om jeg var positiv stemt over for Margrethe, så ville jeg sige ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Så de siger ikke særlig meget om status. Så spørger man også på Danmarks Radio, som nogle af de få direkte. Ikke et spørgsmål, som alle kan læse sig ind i og fortolke på den ene eller den anden måde, om hvorvidt man ønsker et monarki i Danmark. Og der vi så nede på 70, efter i slut 90'erne, og været helt oppe omkring de 90, for i begyndelsen af nullerne at være omkring de 80'. Så den overordnede tendens er altså den, vi startede med 42 i 72, så sneglede vi os langsomt op, så tog det fart i 80'erne og 90'erne, og nu har det støt været øh, på nedadgående kurs. Og det bliver aldrig stort set gengivet i medierne. Lad os, tale om, lad os lige prøve at tale om, jeg så godt sige, kanoniseringen af øh, den nu snart forhåndværende øh, dronning. Jeg skal være den sidste, der antyder, at hun ikke har gjort det godt. Men jeg er dog også så meget journalist, at det på en eller anden måde byder mig mod, når alle siger, at det her er fantastisk, og det, at der så ikke bliver ligesom stillet kontra øh, spørgsmål til det. Generer det ikke også jer som journalister? Øh, jo, jo, det er også mængden, der gør det. Ja. Det er jo mængden, der gør det, fordi alle øh, medier, og det skal man jo, øh, skal jo lave noget. Det er jo den største historie i det nye år, indtil videre. Og nok den største historie på den front i årtier. Så selvfølgelig skal alle medier lave noget på det. Problemet er jo så bare, når vi alle sammen laver noget på samme tid, så bliver det meget voluminøst. Ikke? Mm. Og så er der jo også vokspopper i en uendelighed, hvor man spørger almindelige danskere om, hvad de synes, og de synes jo bare, at hun har været super sej og mega fed. Mm. Så altså, det kan man godt blive lidt træt af at høre på, den der Men hvorfor, hvorfor går gengulse. du ikke kontra på det også? Fordi... fordi øh, Øh, nu er mit udgangspunkt sådan, at jeg rent faktisk synes, at damen har været rigtig dygtig. Jeg kan også få fejl, øh, mærke på nogle fejl, øje øh, øh, på nogle øh, svagheder hos dronning Margrethe. Det kan da sagtens. Men overordnet må jeg bare sige, at jeg synes, hun har, øh, er, har været meget, meget dygtig. Øh, og hvad har hun først og fremmest været, hun har været meget, meget pligtopfyldende. Hun har været i stand til stort set at tidssætte sine egne tilbøjeligheder for øh, det embede, hun er sat til at rykke Og det er meget Øh, men men jeg kan man, da sagtens, kunne, man kunne jo godt, Jacob... Jeg, jeg, jeg, jeg. jeg kunne da sagtens sidde og opmale svagheder, som at øh, hun ikke har været god til at lytte til sine nærmeste og truffe nogle... Øh, øh, det er nogle, nogle hårde beslutninger på den konto, at det, det har ligesom været hendes akilleshæl, både i forhold til prins Henrik og i forhold til New York-hemsagen. Er hun tilsidesat deres ønsker, fordi hun opfatter sig selv som den suveræne, som altså med øksehug skal gøre det, som hun mener er bedst for institutionen. Ikke? Det er jo en svaghed, når man skal skrive hendes nekrolog. Men, men, men, men, men også i forlængelse af det, at men det. Men der er mange andre. Jeg synes, hun har været dygtig. At, øh, og så kan du godt være, Kim, at du siger, at, det, at, at, at, at monarkiets tal raser mod bunden. Det tror jeg altså ikke, de gør, oh, oh, God, fordi det, det er svært at være republikaner i det her land. Det er ja. det altså. Du kan se politikerne, selv socialdemokraterne, har nu en statsminister, som sidder og smiler til os og siger, jeg er ikke født som royalist men det er blevet på grund af Drønne Margrethe. Jeg, jeg, de socialdemokratiske jeg, jeg, ja, ministerer... Jeg, jeg tror det var godt, helt hele so torning, hun var nu også... De socialdemokratiske ministerer... Ja, hun er i gang med som, hun som, det, så man forstår det at kandidere for, at uh, socialdemokraterne skal til at modtage uh, silsalat. Uh, og man kan også se at alle de uh, socialdemokratiske ministre nu har travlt med at uh, royal og sådan noget i deres fine kjoler for at uh, Altså nytårs... De, selv Pelle Dragstad, tror jeg, var ude mm -hmm. med en hyldest til uh, dronning Margrethe. Uh, så, ja, så, så så står vi den ikke længere. Nej, det er det, jeg mener, det er svært at være republikaner i det her land øh, øh, i forhold til det, ikke? Lad os lige prøve og Nu har vi rundet øh, dronning Margrethe og, og, og den jo alt andet lige meget positiv øh, dækning af hende og hendes tid som dronning. Nu, om halvanden uge, knappen op, så hedder det ikke dronning Margrethe længere, så hedder det kong Frederik den 10. Øh, jeg er lidt usikker på, hvordan dækningen bliver, den bliver hårdere af ham. Ja. Bliver den hårdere? Yeah. Ja, for han er, han er jo ikke helgenkoret som hans mor. Ja. Er, er, er du er sikker på det, Kim? Altså, jeg, jo, altså, ja, han ja. er en mand af folket. Han taler vores sprog. Han går op ja. i håndbold, og han laver roll, Run, og mm -hmm. det, han er så meget nede på jorden i modsætning til hans elitære lillebror og alt det der. Altså, er han ikke allerede blevet enormt kanoniseret derude? Jo, jo, det han bevares, det er han, men slet ikke i samme grad som moren. Og han har heller ikke haft så mange, øh, han har faktisk ikke rigtig haft nogen år i rollen. Og det er jo først der, man får alvor begynder at se kritisk på ham. Man kan sige, for lige at vende en lille smule tilbage til Margrethe, hun har jo ikke været særlig god til at styre mændene i sin familie. Hun kunne ikke styre Henrik, hun har ikke kunne styre Frederik, hun har haft svært ved at styre Joakim. Så en af hendes store svagheder har hun været, at hun havde været dårlig til at være øverste chef i butikken. CEO. At CEO, eller diktator, som hun jo rent faktisk... Hun er jo enevældig i det eneste sted, hun er enevældig i selve kongehuset. Nu skal Frederik ind og være enevældig. Han har oven i købet fået en meget magtfuld øverste hofchef i form af Christian Schönau, som skal være øverste befalende en mand som også indimellem ikke har vist måske den stærkeste dømmekraft overhovedet så vi får altså to personer på toppen Øh, og når du siger det, så refererer du selvfølgelig til, at han sagde ja til en bestyrelsefond. Præcis, i, du er Jensenfonden. Ja, øh, blandt andet. Øh, samtidig med, at han så var kronprinsens hovedsjef. Jo, du, du han kan sige... korten at... han kortene, går ja, det kortene. Man... jo heller ikke mere end kvarter. Man, man kan jo også sige, at, at uh, enten har han været vidne om en vistur til Madrid, eller også har han ikke. I begge tilfælde har han ikke gjort sit job særlig godt. Hvad mener du med det? Ja, hvis han vidste, burde han have forhindret det. Hvis han ikke vidste, så er det en fejl. Og, og, og Oles, når, du, når du foreskigger, at øh, der kommer andre boller på suppen, sådan rent mediemæssigt, og i forhold til, hvor, hvor, hvor, hvor meget der bliver gået til stålet, hvad bygger du så det på? Så bygger jeg det på lige præcis det, Kim siger, at han har ikke sat så meget ind på øh, konsoen, som Margrethe har, vel? Ja. Øh, og så fordi han har en vis øh, track record med netop ikke at tilsidesætte sine tilbøjeligheder i forhold til embedet. Øh, han har jo altid øh, han har, fik jo en skid start, hvor han... Øh, hvor han jo øh, slog sig tøjet i forhold til den skæbne, der var øh, blevet sp spillet ham i hæne. Han ville ikke han var den modvillige monark, synes det var uretfærdigt, at han ikke bare kunne leve et frit liv, og har gentagende mm. gange sagt, at jeg vil bare have lov til at være menneske. Men der er det bare sådan, ja, det kan du få lov til til en vis grad, men ikke kun. Og der har været sådan flere historier, øh, hvor han har udvist dårlig dømmekraft der var, i der, var til der var hele forløbet med IOC, den IOC, det, hvor han ville i IOC, og, og i øvrigt så gik mod den danske regering, da der skulle stemmes ja. til øh, de, øh, hans udtalelse om VM i Katar, hvor og han også, fordi han selv gerne vil til fodbold, den mm. så kommer til at sige et stik modsat af, hvad den danske regering så mener at gå ud over sit mandat. Der har været en historie med at køre over Storvaldsbroen, hvor andre skulle holde tilbage. Der har været hytten i Verbier, som blev lejet ud, fordi det kunne der være meget fedt at tjene nogle penge på det, når den alligevel stod der og sådan noget, selvom man fik en fin abanage, og skulle holde sig fri af det. Så der har været sådan en gentagende gang, hvor han ligesom har, slået, har, har, har forsøgt at udfordre det, som vi mener egentlig burde være hans banehalvdelen. Og det dur bare ikke, især når du er kongen. Der er et vis frirum, når du er fede frede, der er kronprins. Men når du bliver konge, så er du den. Så er du den suveræne, og så er dig, der sætter kursen, og så så, så dur det ikke. Det er sjovt nok at optræde pissefuldt på Skanderborg festivalen én gang, men næste gang, er det bliver lidt ligesom den patetiske onkel, som altid dukker op. Ikke? Han må da gerne gå på festival, det tror jeg gerne danskerne ser, og mm. tage synes, stille fadøl, og sådan. Og de skal han bare blive ved med. Men, men det der, det gider vi ikke at se igen. Det er ikke, værd, mm. det er ikke forbundet med den værdighed, den, den gravitas, den tyngde, som man skal til at opfinde, hvis han skal fylde det embede ud. Ikke? Og så har der været talt meget om, altså dels hvorfor er man opmærksom på ham i pressesammenhæng. Mm. Yeah. Og så er man selvfølgelig opmærksom på ham i pressesammenhæng, fordi det også er en meget, meget vigtig egenskaber at have, som den monark, der tegner firmaet og tegner landet, at du har en eller anden form for kommunikativ ord. Og det er jo et Margretes store triumf, det er, at hun har det, at hun kan fortælle os med overbevisning om, hvem vi har været, og hvor vi, hvem vi er nu, og hvor givetvis vi har Og Der føler man hen. sig lidt mere usikker, når ja. vi kigger over det Det må på, vi på gerne sige. Han har selv formuleret sig om det i sin tale til mor, hmm. øh, da hun havde 60 års regeringsjubilæum. Øh, øh, jeg mangler nogle gange ord, og det må man sige, ja, øh, det gør du. Og det er jo et problem, fordi du nogle gange øh, øh, ikke forstår, hvad han siger, han har det med at rode sig ud i nogle sætningskonstruktioner hvor han ikke længere kan bunde, og vi andre heller ikke kan helt redde i det. Så du tror, at han ikke rigtig har forstået sagens sammenhæng. Det kan godt, hvad han har, men han kan ikke udtrykke det. Og så i andre sammenhæng er hans store problem jo så, at han kan risikere at komme til at sige noget, som er direkte modstridt med, hvad han må. Men hørte jeg, det, måske ja. gerne lige komme med Frederik lidt til undsætning her. Så er så man altså ja, på tyndis, når man skal have en bistand for Kim Bach på ekstra mad. at forklare helt ærligt Oh, oh, oh. Er jeg, skal, jeg skal lige komme til undsætning. Ham, jeg skal ja. så komme til undsætning. Det synes jeg, han fortjener den gode Frederik. Ikke? Fordi sagen er jo den, at så svært er det heller ikke. Altså, han skal holde sin nytårstale. Han skal læse op af papiret. Han skal gå rundt og holde taler ved indvielse af ting og sager. Så svært er det ikke. Og, og, og dog... Æ, ja, Kim, Kim prøv at her. Ja, ja, men det tror jeg godt, han er klar. Lige så godt så som det. Inger. Ja, ja, det så, bare så langt, så godt. Han kan ja. godt læse op af en teleprompter der er papir. Det, mm. det, det, det tror jeg også. Men dronning Margrethe har jo flere gange givet interviews. Præcis. Øhm, vil den kommende kong Frederik også gøre det? Eller vil han skærme sig selv ved mm. at afstå fra det? Meget kunne tyde på, at han nok vil gøre det i mindre omfang, og det ligger også i forlængelse af den nye kommunikationsstrategi, der er lagt i kongehuset. Så min vurdering vil være, at det vil ske i mindre omfang, og når det sker, under mere kontrollerede former. Det vil ske og, lidt, og ofte med ja. hans hustru ved sin side. Man tror nemlig, at man har slanket kongehuset ved at fjerne nogle prinser, men nu får vi altså hele tre majestater. Det vil i hvert fald ske sådan, at, du får, øh, at journalister øh, vil være underlagt en eller anden form for øh, no, nogle vilkår, Præcis. som du ikke vil acceptere i nogen som helst andre hvad, hvad er det for nogle vilkår? En spørgeramme, for eksempel. Har jeg hørt om det? <laughs> altså, at man skal sende sine spørgsmål ind i forvejen. Ja. Det betyder jo så ikke godt, at man ikke godt må øh, øh, teste den, altså gå, øh, stille opfølgende spørgsmål og sådan noget, men du må ikke introducere nye, øh, vanvittige emner. Øh, det betyder også, at de kan finde på at sige... Øh, det var jo det, de gjorde i forbindelse med en tur til Indien, Ingenier. hvor der så var en journalist. Lige pludselig, da journalisterne var ankommet, fik de at vide, at de skulle ansøge om at få et interview, og der var så tilfældigvis en kritisk journalist, der ikke fik et interview. En, en journalist her fra Bladet, til Heijn, som vi ved, ikke? Han fik et, sjovt nok ikke lige en interview, for der var jo ikke plads til alle, og det var jo, at han var taget derned og, og skrive om de kongelige. Jacob hein, ja, Jacob Så var der en... Kongelig, øh, ja, ja. Her på BT og i dag, Præcis. usa korrespondent for Berlingske. Og så var der, øh, blev der henvist til, at Weekendavisen havde altså heller ikke fået noget interview, hvor efter det så fremgik, mm. at Jacob Hein samtale med Weekendavisens udsendte, at vedkommende havde ikke spurgt. Æh, fordi Weekendavisen var interesseret i grøn omstilling modsætning til BT, som var sat hele vejen til New Delhi for at skrive om de kongelige. Æh, <laughs> så... Øh, det, de vil blive trukket fra, det kan vi roligt regne med, det er det, der hedder doorsteps, som jo ja. i den journalistiske jargon er det, at du står og rover, når de er på vej ind på Nationalmuseet, for at bare at nævne noget, eller andre steder, i andet ærende, og så råber du, hvad med Halvsholm, eller skal I skilles nu, eller hvad man nu rover. Det er slut. Det tror jeg ikke, vi skal regne med andet, end de går lige direkte forbi. Mm. Og hvorfor det? Det er, fordi de kan godt se, at de er nødt til at trække dem for det, fordi kronprinsparet ikke rigtig kan manøvrere i det der. Men, uh, de, men de, kom, de kommer på glatis, og, mm. uh, og så trækker de dem fra banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bam, Men jeg lad os antage, at din øh, forudsigelse er korrekt. Der, der kommer øh, strammere tøjler, der bliver rammer, der bliver ting, man må spørge om, der er ting, man ikke må spørge om. Forestil dig, at øh, ja. en statsminister havde forsøgt sig med det. Det gjorde hun da. Det har hun, jo, jo, jo, jo hun det, det er med på. Men, men der er der jo trods alt en vis protest der ja, når det Ja, og derfor sker. må man også protestere. Hun, hun ville, hvis ja. Kunne. ja, derfor må man også protestere og sige, det er meget muligt, Jamen, det, så træk den, men så er I nødt til at opfinde en eller anden spokesperson. Mm. En rolle Lille Balby jo aldrig hun har levet diskret i skyggerne. Den rolle har hun aldrig vildt påtage. Så er I nødt til at finde nogen, som så går ud og taler på Kongerusets Vegne, som man kan stille kritiske spørgsmål til. Hvad mener kongehuset egentlig? Hvad har tænkt jer at gøre? Hvorfor holder i hånden over? Hvad er konsekvenserne af? De spørgsmål må vi have. Det kan ikke passe, at vi har en så magtfuld institution, som man ikke kan stille spørgsmål til. Og, og der tror jeg, jo, at vi skal nok heller ikke vente alt for længe, før Balby har fået en afløser. Jeg ved ikke, om du har fået en henvendelse endnu, men... men jeg uh, tror, at det er verdens ja, hæsligste job. Det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror <laughs> jeg, ikke, jeg, desto mindre de er i gang ja, jeg, jeg har en, jeg har en ja. enkelt ting, som, som jeg, jeg har mig over lidt, og som, som er sådan et helt åbent spørgsmål øh, i, altså i forhold til, fordi man kan jo sige, der er jo timingsmæssigt det her, der er jo den her øh, angivelige, øh, mener spanske medier i hvert fald, øh, utroskabsaffære, eller hvad vi skal kalde det øh, med involvering. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men involverende kronprinsen, mm. øh, øh, som, som i hvert fald har været slået stort op i Spanien. Og man kan jo sige, at i Danmark har man jo normalt sådan etisk ikke de her engelske traditioner for at omtale folks private forhold i forhold til, hvem de går i seng med, og hvad de ellers gør, med mindre det har en eller anden direkte relevans. Men som du siger, Jakob, så er det jo netop også en del af deres rolle mm. at være forbilleder mm. i forhold til det her. Og jeg synes jo, at nu skal jeg ikke tale for, for EB's dækning, men jeg synes jo, at set ud fra det perspektiv, så er det jo har det emne her jo været påfaldende. Det er jo ikke noget, du i hvert fald har taget op i medierne, og det er heller ikke sikker på, at man skulle, men jeg kunne bare godt tænke mig at høre, jo, det det, hvad for, nogen, det, det hvad for det, nogle det, det overvejelser, man, man, man det, gør sig. Det delte medierne, ja. fordi vi hm. valgte også på bernelske omtale. Hvorfor? Vi kan da ikke ignorere, at, at Vanity Fair og El Pais og El Mundo og BBC og alle mulige andre skriver om, at den, den danske kronprins har været i Madrid og bliver omtalt sammen med en fremme kvinde. Skal vi, skulle vi ignorere det? Skal vi vælge at sige, nej, det, det vil folk ikke høre. Det kan folk ikke tåle. Vi er jo ikke Kongehuset forlængede PR-maskinen. Vi er journalister. Men rundt omkring på rigtig mange øh, øh, visredaktioner i ja. Jyllandsposten, øh, Danmarks Radio, øh, de kom sig efter, øh, efter det. Æh, politikken de synes, blev jo ikke nævnt med et ord. Skulle vi, vi forholde... Danskerne, at det her skete ude i verden for at beskytte kongehuset. Nej, lad, lad, lad det er altså ikke lige, vores opgave, man tilføje, beskytte her, for, sig selv. fordi der er jo to ting i den historie. Hvis du læser lekturer, som er sådan grundurkilden til historien, så står der ikke noget i lektures, som Nej. ikke kunne stå i berneske tider eller Nej. i politikken for den tages skyld. Så det, der er interessant, er jo ikke, hvor vidt han har været utro. Det, der er interessant, det er, hvor vidt man kan stole på hans dømmekraft. Hvordan kunne og det er han bringe det, så, det er spørgsmålet, ja. så, som ø, alle medier ja. burde beskæftige ja. sig med, og som Berlinsker og Jakob skal have stor ros for at have beskæftiget sig med. Hvordan kunne han bringe sig i den situation? Jeg ved ikke, hvad der foregår i Madrid. De blev truet med sagsmål Lektodas, man tror, det er et litteraturmagasin, det, ja, ja. det er sladerblad, af den uh, involverede spanske dag. Ja, hun gav en uge. Øh, ja. men øh, øh, redaktøren tog det sådan set meget stille og roligt, for mm. han sagde, at vi har ikke skrevet noget om det. Nej. Vi har skrevet, at de var her og her og her. Vi har billederne. Mm. Og så har vi skrevet, at han overnattede det øh, tilbragt det i hvert fald natten i lejligheden, for altså, vi så, om vi har overvåget, hvor han kom ud igen. Så de har ikke sagt noget, de egentlig ikke kan stå inden for. Og det er også bare, hvad vi ved om det. Men pointen i forhold til det, når jeg så skriver det om det i Bergenskab, hvordan kunne kronprinsen bringe sig i den situation, så er det jo igen ud fra, hvordan kunne han det, hvis vi skal have et kongehus. Så ud fra et ønske om at beskytte kongehuset i det her tilfælde mod de medlemmer, der befolker det, fordi det, der sker, når kronprinsen så kommer hjem, og det her meget timet rammer midt under det officielle spanske besøg, hvor kongen og dronningen af Spanien er her, Jamen, så er der jo ikke nogen, der tænker på alt det, som de skal på relationen mellem Spanien og Danmark. Jo, men den forkerte relation mellem Spanien og Danmark, så kan kronprinsen simpelthen ikke passe sit arbejde. Nej, og hans øh, nye øh, hofmarschall øh, kunne man måske også have tvivl om, er i stand til at styre ham. Det har han ikke nødvendigvis, han kan indtil nu. Vil han kunne det, når øh, Frederik bliver konge på de søndag er, 8 Fra den 14. januar er de alle sammen til eksamen. Du hørte, at jeg i introduktionen af udsendelsen uh, citerede Frederik Silius for sådan... Jeg, jeg tror, det var ment som en, en kompliment, uh, men, men det blev sådan lidt, uh, måske lidt uvenligt turneret ved uh, brugen af et bestemt ord. Men, men det, som Frederik Silius jo mener, er, at Danmarks Radio faktisk har skudt pappegøjen med et par uh, udsendelser, der blev sendt her mellem jul og nytår uh, under titlen «En, en særlig samtale» hvor nogle journalister fra TV Glad stiller spørgsmål i første omgang til Thomas Helmi og i den seneste udsendelse til statsminister Mette Frederiksen. Har du set de udsendelser? Ja. Hvad synes du om Altså, jeg synes jo, det er jo, det er jo et sjovt format, fordi det giver en... Altså, der er en umiddelbarhed i det. Altså, det er jo sådan, man kan jo sige, altså, hvis man egentlig skulle være sådan det, jeg plejer at kalde journalist-journalist til det, så kan man sige, hvad det... Er det, man, det er det, man må i det her program. Ja, altså, så kan man jo sige, <laughs> at, at det er sådan en, en skaghybrid, fordi det er jo ikke et... Altså, det er jo en samtale, det er jo det, det deklareret, som. Det er jo ikke, et, er jo ikke et, et interviewformat, og det er jo heller ikke stringent i den forstand, at, at vi får deklareret, at det her politikeren, Mette Frederiksen, vi taler med, får nu at tage det, øh, eller er det privatperson, Mette Frederiksen? Det er lidt af det hele, og det synes jeg giver det. Altså, der er en umiddelbarhed, og der er en spontanitet i det. I, ja, du... Lad altså os lige prøve prøv at høre et, et, ja? et, et, et klip blandt flere fra uh, interviewet med, eller samtalen med uh, Mette Frederiksen. Altså, prøv at høre, det, det her handler om, hvorvidt uh, Mette Frederiksen nogensinde er Igang af var lille det gik i skolen og det blev mobbet med at jeg var en handicap så han har en så han har en han kom ben og er du selv blev mobbet engang eller er du selv den der mobber folk for det første tak for at du stiller det op og stiller spørgsmålet og fortæller ja. om dig selv. Det er ikke så let at fortælle, at man er blevet mobbet. Nej, Æh, nej det er ikke snemt, nej. Jeg håber ikke, at jeg nogensinde har mobbet. Jeg, jeg tør ikke love, at jeg dengang i skole ikke har kommet til at sige noget, der var forkert over for andre. Men jeg tror, jeg tror ikke, at mine klaskammerater vil sige, at jeg var sådan en, der mobbet. Jeg er selv blevet drillet, men jeg er nok mere blevet drillet, end jeg er blevet mobbet. Det var altså fra en særlig samtale med... Statsminister Mette Frederiksen, hvor øh, en af TV-Glad-journalisterne spørger, om hun nogensinde har prøvet at, at, at, at, blive, at blive mobbet. Nathalie Bitong, du er chefredaktør på øh, TV-Glad, og du er den, øh, der sådan går blandt de øh, tv glad medarbejdere med en mikrofon i udsendelsen, hvis nogen har set dem. Hvorfor øh, laver I den her udsendelse? Hvad er det, I vil med det? Jamen, det vi vil med det, altså i virkeligheden, for ligesom også at besvare det, som Mikkel siger, så er det her jo lige præcis en samtale. Vi vil gerne lære et menneske at kende, altså sådan det hele menneske. Og, øh, og så kan man sige, hvorfor skal det så lige være os? Da vi fik præsenteret det her format, så syntes vi, det passede godt til os, fordi at vi synes jo i virkeligheden, det er det her, vi gør hele tiden. På Jeg skal lige ved være med? Hvem præsenterer sådan et format for jer? Ja, det gør det produktionsselskabet det Strong. Strong ja. ja, lige præcis. Det er jo et fransk format. Skal lige og øh, de præsenterer det her for os, og vi kan sådan ret hurtigt se os selv i det, fordi at det er lige præcis det, vi gør. Det er det, vi sætter i verden for, det er at give mennesker med øh, funktionsnedsættelse en stemme i samfundet. Og det synes vi, at vi gør i det her program også. Vi gør det helt tydeligt, at øh, lige meget hvordan man er født, så, øh, så kan man bidrage også til en god samtale eller et interview, eller hvad man nu vil kalde det. Men hvad har I gjort jeg ja, af tanker? Nu ved jeg godt, at jeg måske bevæger mig lidt over i den der grøft, som, som Mikkel Andersen antyder, at man nogle gange kommer til at bevæge sig over i her i programmet. Altså, man er bekymret for en sikkerheds skyld, og bliver sådan et journalist-journalist-dagtigt. Altså, jeg er ja, overvejelser i relation til, at at der står x antal funktionshæmmede, og at dem, der udspørger, det også er en fremragende kulisse, om, hvis du forstår, hvad jeg mener. For eksempel for en statsminister. Ja, uh, yeah. altså i virkeligheden har vi ikke forholdt os til det i forhold til, om det lige var en statsminister, eller hvem det var. Uh, i, vores udgangspunkt er, at lige meget hvem det er, vi møder, så skal vi møde dem ens. Og det er sådan set lige meget, om det er statsministeren, eller om det er Thomas Selmi eller en helt tredje. Uh, vi synes, at fordi at alt forberedelse, alt det journalistiske ligger hos os, så synes vi ikke, at, vi, at de er en kulisse. Det kunne de have været i alle mulige andre formater, hvor at vi kigger på mennesker med funktionsnedsættelse og siger, ej, prøv at se, gud, kan de også det? Det synes vi ikke, vi gør, fordi arbejdet ligger hos os. Men havde det været nogle journalister, der havde givet os en hel masse spørgsmål, så er vi blevet en kulisse. Eller så var de funktionsnedsatte blevet men, en kulisse. Men det, jeg tror, jeg i ja. virkeligheden spørger om her, ja. det, det er, og jeg kan jo ikke føre sandens for det, men jeg har svært ved at forestille mig, at Mette Frederiksen sige ja til at stille sig ind foran 30 ikke-funktionshemmede journalister og svarer på spørgsmål, hun ikke kender på forhånd? Det kan da sagtens være, ja. Og hvad tror du, hun har gjort sig overvejelser i forhold til at stille sig ind over for 30 funktionshemmede? Det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg håber dig, at hun har tænkt, at det her det kunne blive et anderledes, en anderledes samtale. Og øh, hvad hendes bagtanke har været, det det lyder måske lidt skørt, men det er ikke det, jeg går op i. Jeg går op i, at hun er klar på at møde os, og vi, sådan set, vores præmis er jo, at hun må blive spurgt om alt, og vi må dele alt med hende. Og det er ligesom det, hun har skulle gå med til. Og forløb har der været sendt ja. to øh, programmer af, af en særlig samtale. Der har været sendt det med Thomas Helmi, og så har der været sendt det med øh, Mette Frederiksen-Statsministeren. Har der været noget, nogen forskel i forhold til, hvordan I har arbejdet med de to programmer? Har der været nogen, nogen forskel i forhold til, hvad de to interviewpersoner, har krævet at få at vide på forhånd? Øhm, nu er det jo ikke mig, der har lavet aftalerne med dem. Det har Strong, Produktionsselskabet, Så det er begrænset, hvor meget jeg kan sige omkring det. Altså, det eneste jeg ved, det er, at der har selvfølgelig været en kæmpe respekt for at omtale øh, tabet af Hugo. Da vi selvfølgelig skulle... Altså Thomas Helmis Thomas søn. Thomas Helmis søn, lige præcis. Øhm, det er sådan set det eneste, men det, havde, altså, det var vi fuldstændig indforstået med. Vi kunne heller ikke forestille os at lave sådan en samtale, uden at have kæmpe respekt for det mm. emne. Øh, men nej, der er ikke, altså, de har ikke måttet se spørgsmål på forhånd. Der er ikke noget på den måde. Øh, det, er, det er virkelig bare sådan en åben samtale. Og så kan de jo så tage imod, som de jo så gør ved at og så svare på så meget, de nu synes, de selv kan, kan give. Ikke? Amir... Basirovic, du er en af tv journalisterne, og du var med til at stille Mette Frederiksen spørgsmål. Jeg kan faktisk ikke huske, om du også var med til at stille Thomas Helmi spørgsmål. Var du det? Jo, det var Så du har været med i begge udsendelser. Lad os lige prøve at høre det spørgsmål, som du stillede ja. Mette Frederiksen. Okay, lad os så sige, du er jo med på, på den måde, som du nu har sagt det hvorfor i alverden kigge Brøde Frejsen sig til brugsel? Ja, men det er rigtigt. Fordi hun skulle på arbejde. Okay, I har researched virkelig, virkelig, virkelig godt. Det er faktisk, hvad jeg vil kalde et meget godt spørgsmål, det der. Hvordan fandt du på det? Jamen, altså, det var jo det her med, at vi kunne spørge Mette Frederiksen om alt. Så jeg tænkte, jeg måtte, jeg måtte gå ind og kigge på altså finde nogle sjove vinkler, finde på noget, som jeg synes var, var interessant, øh, på den måde. Ikke? Og da jeg så bandt på det her, øh, så, var sådan, så var det op at vende i hoved, kan jeg tillade mig det, men det var nok ikke mere øh, og hvor hoved, end at bare sige, ja, det kan jeg godt, fordi vi... Altså, selv formatet der er, vi må spørge om alt, ikke? Ja. Så, så baglærende måtte ligesom sige god for, at det er det, vi må spørge om. Og hvad synes du om hendes svar? Jamen, altså, så ærligt, så, man, så ærligt, som man nu kan, kan svare på det, synes jeg. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg ser på alle... Øh, mennesker som mennesker. Jeg ved godt, at Frederiksen er statsminister, men, men i det her øjeblik var hun i den grad det, og vi fik lov til at snakke med hende som den person. Hun, hun var, at hun så skal forholde sig til nogle ting som den danske statsminister. Det var op til, til hende, men jeg synes, at vi fik det svar øh, fra hende, som var det mest de som hun kunne øh, svare på. Hvad synes du, Mikkel, om, om, om, om det svar, som Mette Frederiksen giver her, og er du enig med Amir i, at det er den ægte Mette Frederiksen, vi, vi oplever her? Det ved jeg ikke, det er jo altid svært at sige. Altså, Mette Frederiksen er jo en, gennem mange år utrolig dreven politiker og også kommunikator på alle mulige platforme, så, så jeg tror, at ideen om, at, at man kan sådan ligesom få hendes fuldstændig uforblommede og ærlige meninger nok illusorisk, men jeg tror helt sikkert, at, at der er et greb i programmet, som gør, at, at det kan noget andet. Ikke? Fordi, fordi man kan sige, at at, det, at få den form for, for, hvad kan man sige, at... Det, det, det højere niveau af umiddelbarhed, som jeg synes, man får af det her program, er svært at realisere inden for klassiske journalistiske formater. Fordi hvis det havde været, været dig, Henrik, eller og, og Brian Weikart, som hun havde siddet over for, så vil der jo være nogle parader op på en anden måde. Også fordi, at hun vil godt vide, altså at, at, at hvis hun svarer formularisk og fuldstændig sådan politikeragtigt på de her spørgsmål, så vil hun komme til at fremstå usympatisk på en anden måde. Fordi, hen... fordi det er funktionshemmet der ja, det er journalister. Det, ja, det vil det være, ikke? Altså fordi det er, ja, altså men også fordi det er folk, som, som er i en anden, hvad skal vi sige, altså ikke er professionelle fagsjournalister, som spørger ud fra en måske mere umiddelbar og ikke så professionel interesse, som alle, alle professionelle journalister vil, vil spørge ud fra. Og det tror jeg, er det greb, som som jeg synes programmet, og det synes jeg også fungerer rigtig godt i, i, i Thomas Helmi. Der er selvfølgelig ikke nogen politisk vinkel på det her åbenlyse grund, men som jeg synes, at, at, at, at, at man kan sige, at man, man får demonstreret der, at der er en, en umiddelbarhed, og også en, selvfølgelig i forbindelse med, med, med Thomas Helmi's tab af hans søn, en, en slags nerve og en, og en følsomhed i det, som jeg synes er klædelig. Men det fredelige er lidt sværere, fordi igen har, har vi altså at gøre med en, en, en ufattelig dreven. Øh, politikere, som er klar over, hvad der er følsomme emner, øh, øh, som jeg også og, og, og, kom og, og det kan vi lige komme ind på lige om lidt. Du markerede først, Amir, du skal lige have ordet. Jeg, jeg er meget gerne, fordi du siger, jamen det her med at være rigtig journalist, og, og ikke rigtig journalist, og så videre, og så videre. Altså, jeg vil sige, Gladefonden har eksisteret snart i 25 år, og, og det er vores DNA, det er vores, det er mine kollegaer, det er mig. Så, så i det her tilfælde kunne jeg godt tænke mig som journalist og måske et eller andet sted at spørge dig om, hvad, hvad den rigtige journalist er for dig. Jeg ved ikke, om jeg vil sige på den måde, at det jo ikke er som en, hvad kan man sige, nedsættende ting, men jeg tror, jeg tror man kan sige, at der er i hvert fald nogle andre forudsætninger, som bliver opfattet som værende anderledes, når det er folk med funktionshemmelser, end hvis det havde været, hvad kan man sige, folk uden. Altså det, det, det, er den, det er den måde, jeg mener på, at der er for mig at se en forskel, og det er også den forskel, der gør det til, det, som man i titlen på programmet deklarerer som en særlig samtale, som jeg forstår det i hvert fald. Så det, det er der, jeg, det er ikke fordi, jeg vil ikke underkende nogens faglighed, jeg, jeg prøver bare i talesæt, at der er en forskel i situationen i forbindelse med, at det er folk med funktionsnedsættelser. Vær mm. mm. Man kan sige, noget af det, vi i hvert fald gør anderledes på TV Glade, som jo også præger den her samtale, det er, at folk giver rigtig meget af sig selv. Og der sker jo noget i et møde, når øh, dem, der er journalister, også noget af sig selv. Det er jo ikke så typisk, at man gør det, når man er journalist. Men så stiller man nogle spørgsmål og får mm. nogle svar. Her bliver der delt rigtig meget, og det er jo det, der skaber den samtale. Og så kan man jo så synes, hvad man vil. Men jeg synes også, at man kan mærke, at, altså, at med for eksempel er nødt til at sænke nogle parader, fordi mm. at der står nogle mennesker, som gør sig sårbare, som fortæller, at det er svært at være ensom. Det er hårdt at være blevet mobbet, og Så sker der automatisk et eller andet andet i det møde. Mm. Synes jeg. Jeg vil lige prøve at spille et uh, tredje klip fra udsendelsen fra, uh, med Mette Frederiksen, hvor der også er en journalist, jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder, det ved du, Nathalie, der stiller, stiller det der spørgsmål med, med, med købeseks. Ja, det er Rasmus. Øh, Rasmus. Ja. Som jo også i hvert fald indirekte giver noget af sig selv, fordi man må forstå på spørgsmålet, at det her er, er en problemstilling, som Rasmus har haft inde på livet. Lad os lige prøve at høre spørgsmålet, og lad os lige prøve at høre uh, statsministerens svar på spørgsmålet. Har du i din tid som statsminister tænkt på at indføre nogle mere moderne tiltag i forhold til paragrafen? Man kunne fx lave nogle forbedrede ordninger, så handicappede nemmere kunne tilgå købeseks, handicappede og svært Det ærlige svar er nej. Det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke nogen plan om. Hvis jeg lige må spørge engang, hvorfor? Det er fordi at jeg ikke selv er tilhænger af prostitution. Okay. Nu får du lige lov at give den som politisk kommentator med Andersen. Hvad er det der sker her? Jamen altså, det er jo, der kommer et reelt og egentlig aldeles skarpt spørgsmål i forhold til et policyområde, som formodentlig er relativt øh, følsom for socialdemokratiet, fordi hun bliver sat i en position, hvor hun på den ene side, fordi hun har en, en formodning, om den er korrekt eller ej, det ved jeg ikke, men om at spørgsmålstilleren måske selv har en aktie i forhold til det her spørgsmål, altså købe sex for, for handicappet. Øhm, og der, hvad kan man sige, der sker der lidt et stemningsbrud, ikke? Fordi, fordi Joyaliteten er, jo, er væk i det her klip ikke, fordi der, der bliver hun faktisk nødt til at. Og, og hvad kan man sige, fordi hun bliver sat i den position, at hun vil formodentlig gerne vil gætte på det ude modernalyser, at man fremstår empatisk over for den konkrete spørger, men samtidig bliver hun jo nødt til at repræsentere den politik, som, som hun er, er parlamentarisk og. Formodentlig også, hvem ved, men op rigtig grunde faktisk mener, at den rigtige rigtig at føre. Ikke? Så der bliver hun jo nødt til at melde helt kategorisk ud og sige, jamen det, det er faktisk ikke noget, jeg, jeg ønsker at arbejde for eller støtter, ikke. Og det, det giver sådan lidt et, altså der kan man sige, der bliver det lidt, altså i modsætning til de her, hvor hun fortæller anekdoter om, hvordan hun ikke havde, måtte få en walkie-talkie, da hun var barn og sådan nogle andre ting. Altså så er vi jo ligesom over i en, i en anden boldgade af, er, er mere problematiske for hende som, som politiker Mette Frederiksen i øh, Boldgade. Ikke? Amir, hvordan oplever du det af den måde, som Mette Frederiksen svarer på det spørgsmål fra din, din kollega her? Jeg oplever en, en Mette Frederiksen, som, som svarer på den de øh, måde, som hun nu kan svare på. Altså, øh, jeg, jeg er godt klar over, at man som journalist skal øh, se nogle ting på den kritiske måde, men, men jeg jeg tror, at det, det, der er vigtigt for, for gladejournalisterne, og det, der er vigtigt for mig, det er, at vi frem for alt ser mennesket, før vi ser det, som mennesket laver. Altså, vi, vi, vi synes først og fremmest, at det menneske, vi, vi interviewer, er interessant. Og så, vi, og så tager vi så erhvervet bagefter. Øh, og, og man kan så kalde det for journalistik eller ej, men, men det virker øh, ja altså det du tænker på det du siger virker det er at, at, at den måde i stiller de spørgsmål på det at i er dem i er er en slags prøver jeg at oversætte det, en slags fremkaldervæske ikke? det, det, det ved jeg ikke om det er det er det måske nok men altså vi, vi stiller det jo på den ærlige måde som vi nu kan, kan stille det på, og så kan folk jo vurdere, om, om der er et, et, et politikersvar, eller om det er et rigtigt svar, hun kommer med. Jeg synes, jeg synes i den grad, at vi har fået en, en, en ærlig Mette Frederiksen i den her halvanden time, at hun så skal, skal, skal tænke på, at hun har en baggrund som, som landets statsminister, at hun skal passe på, hvad hun siger, det skal jeg da også nogle gange, når jeg, når jeg kommer som til gladejournalist og præsenterer et firma, som Gladfunden jo er. Så det er det jo ikke først og fremmest mig der repræsenterer det af Gladfunden så øh, repræsenterer. Repr så derfor skal jeg jo også øh, passe på, hvad jeg, hvad jeg snakker om nogle gange. Lad os du er chefredaktør for TV-Glad, og du som, som sagt var du en del af, af udsendelsen og rundt blandt uh, dine kolleger der med, med mikrofonen. Der er optaget, forstår jeg, forløbig to. Ja. Uh, en med Helmi og Mette Frederiksen, de er begge så blevet vist. Er der, er der planer om flere? Vi håber, at der kommer flere. Øhm, jeg tænker, at nu hvor det er gået så bravende godt, så, så tænker jeg, at der kommer flere. Men vi har ikke optaget flere, og vi ved heller ikke noget om gæster. Så... Hvem kunne være dine deltagere? Det vil jeg faktisk helst ikke svare på, fordi der har jeg ikke så meget at skulle have sagt. Det, jeg ligger sådan set hos Strong, og det er, hvem gæsten må være, og så tager vi imod. Og det er klart, hvis det er en, vi slet ikke kan se for os, så siger vi mm. selvfølgelig, det er højt. Ikke? Men, men det er ikke os, der bestemmer gæsterne. Kan, så kan det her åbne for en trend? Altså en trend i retning af, at man lærer... Og det er bestemt, Amir, ikke fordi jeg siger, at I ikke er journalister, men, men, men, men en trend, der måske kunne gå i retning af, at man lader, lad mig så sige, anderledes journalister øh, ud, ud, udøve øh, værvet. Ja, det vil jeg da håbe, på en eller anden måde. Altså, øh, men det er svært, fordi jeg synes jo, at... Øh, grunden til, at vi gør det, er jo også, fordi vi har gjort det så meget. Altså, vi har, vi har virkelig arbejdet meget med medier. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, man bare skal tage hvilken som helst person på gaden, og så sige, øh, prøv at bare at stille et åbent interview. Et spændende spørgsmål. Nej, nej, det, det tror jeg måske ikke, jeg synes, vel men, men det nye er vel i forhold til jeres virke, for jeg er med på, at I har været der i mange mm -hmm. år, og I har lavet masser af programmer og masser af journalistik, men pludselig bliver det jo sådan på en... en, en hvad skal man sige, en, en, en stor, øh, ikke en -kanal, at det, det bliver vist, det er vel, for pokker, et, et nybrud. Det er et nybrud, og jeg synes, det er et, et, øh, jeg synes, det er super vigtigt, for jeg synes jo lige præcis, hvis vi nogensinde skal tænke inklusion, så er vi nødt til at åbne flere danskers øjne, at altså, vise, at alle mennesker, lige meget hvordan man er født, kan sådan set være en ressource, også når det gælder det at møde et superkendt menneske og prøve at åbne det menneske op. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være mange flere af den her type formater. Man kan sige, at de her samtaleformater er jo begyndt at blive ret populære. Ikke? At man vil gerne nå ind til den ærlige samtale. Så jeg synes, at det er rigtig fint, at man afprøver de her greb. Hvor, hvor så journalister som Amir bliver katalysatoren for at nå ind til det rigtige menneske? Ja, det synes jeg er lige så godt, at sådan en som Amir ville kunne, kunne gøre som en, en hvilken som helst anden journalist... Æm... Og Mikkel, nu er det ikke, fordi jeg skal trampe i det, men, men du var jo ved at komme lidt på på jufør på, på, på lige før, hvor du fik antydet, at, at, at der er rigtige journalister, og så er der sådan nogen, som er mere... Des, altså, du bliver sat lidt på plads. Altså... Ja, men det er, og det, er jo, det er jo fair nok. Altså, jeg tror bare, at jeg efter, kan man sige, en sproglig distinktion mellem at sige, at der skulle jeg sikkert have sagt, folk med funktionsnedsættelse, eller journalister med funktionsnedsættelse i forhold til det her regime. Men min pointe var bare, at, du, at der er nogle forudsætninger, som er... Og det er jo også noget, det, man ser afspejlet i produktet. Altså, jeg synes jo, det er super fedt, at der er en, der går ind og siger, at han kan godt lide at høre Norsk Heavy Metal i badet om morgenen og, og tager afsæt i nogle konkrete, hvad kan man sige, øh, erfaringer fra sit eget liv. Og det gør folk jo rigtig tit i det her format. Altså, og det er jo sådan noget, som man kan sige er en måde at gå til journalistikken på, som i hvert fald ikke er den, som bliver doseret på journalisthøjskolen. Altså, der, der, der er det nogle andre ting. Og det er jo også det jeg, synes, er, sige, det, er jo det, jeg synes, der er forsen ved programmet. Det er, at du får nogle andre ting på plads. Altså man kan sige, at det her format vi jo ikke egnet sig til, hvad skal vi sige, et, et, et hårdt krydsforhør øh, øh, om satspuljemidlerne eller et eller andet andet vel? Men, men, men i forhold til at skabe den umiddelbarhed og nerve, som er svær ellers at få fat på, også fordi at man kan sige, at i mediebranchen er interviewformatet og også de her portrætinterviewagtige ting er jo utroligt gennemproduceret, ikke? Mm. Altså, og det ved interviewpersonen, og det ved dem, der laver det. Så, så der kan godt gå sådan en lille smule element af kabuki i det, fordi man ved godt, at Mads Steffensen, eller Klemt eller hvem det nu er, har brugt to dage og en redaktion på at lave et interview, hvorimod at i det her format, jamen, der får du altså en, en umiddelbarhed og en oprigtig nysgerrighed, der måske ikke er så profes, altså professionaliseret, mener jeg. jeg, har det i en lidt negativ forstand, som man vil se i medierne ellers. Ikke? Så på den måde, synes jeg, der, der synes jeg, formatet er fint. Og der går ikke, og virkelig undskyld mig udtrykket, men der går ikke for meget den skækkede dame i det. Mm, nej, det ved jeg ikke. Altså, det, er jo, det er jo svært at sige. Ikke? Altså, der vil jo altid være, hvis, hvis man skal sige det, altså, der er jo nogle mennesker, der, der, der, der, der, der taler for nogens vedkommende på en anden måde, end, end, end flertallet gør og ser anderledes ud osv., men Øhm, men i forhold til, til den måde, programmet er deklareret på, og den måde, det bliver på, altså, lavet på, der, der synes jeg, der er det, der er det der er et fint supplement til mediebilledet. Øhm, altså, men jeg tror at man skal være opmærksom på, hvad skal, hvad skal vi sige, at for nogens vil der også være en... Altså, der er en... Altså, har, altså hvad skal vi sige? Har no, der vil være nogen, der tænker, at det er anderledesheden i det, der er salgsnummeret. Ikke? Altså. Og hvad har du, hvad har du Amir, gjort, dig? mere gjort jeg jeg vil, bare, jeg vil bare lige sige, at det, som du siger, vi skal jo ikke være en erstatning, vi skal jo være et mm. supplement. Det synes jeg er helt vildt vigtigt, at det er jo ikke, vi skal jo ikke gå ind og erstatte alle andre journalisters arbejde, fordi selvfølgelig skal vi ikke det. Og jeg tror, at i forhold til det med at være den skækkede dame, altså, jeg tænker da, det, det, det er sådan set okay, at man begynder at altså, hvad skal man sige, normalisere at se mennesker med udfordringer, også i mediebilledet, og så... Så ikke som en erstatning, men som et supplement, så tror jeg bare, det bliver mere, hvad skal man sige, øh, folke, jeg ved faktisk ikke, hvilket ord, jeg vil bruge, men jeg, jeg, jeg ser det altså ikke som sådan en, jeg Nej. kan godt forstå, at man synes, det er spændende at se mennesker, der kommer med en anden, sådan en anden tilgang, måske lidt mere filterløs øh, tilgang til, øh, til den her samtale. Ja, og, og lige her afslutningsvis, ja. jeg var bare lige kaste over til dig, Amir, altså fordi Mikkel ja. Andersen taler om, ja. at, jeg tror du bliver i salgsargumentet. Hvad tænker du om det? Problemet, problemet i alt det her er, at, at der er forskellige mennesker, som, som jeg blandt andet, øh, hvis jeg må bruge det udtryk, som, som vælger at se mit handicap frem for mig. Og det som, det som journalisten, eller undskyld, det som, det som øh, de medvirkende har gjort i allerhøjeste grad, synes jeg, det er at de har set mig og set, hvad jeg kan frem for mit handicap. Så de har under ingen omstændigheder, tror jeg og håber jeg, har de ikke taget mig, fordi de tænker, det er en handicap, der stiller et spørgsmål. De har set vores programmer og tænkt, dem vi vil vi gerne interviews af, fordi det er en anden, anderledes form, vi bruger. Og for os der har vi gjort det de sidste 22 undskyld, 25 år og tænk ja to hvis I skal tænke det, tænk, at der skulle gå 25 år før at sådan nogen som os bliver opdaget. og tænk at vi bliver opdaget på sådan en måde som vi bliver ikke for at skide det du sagde før men en form for kritiseret. En form for handicappet, fordi det er ikke det, det handler om for os. For mig handler det om at være en dansk journalist, ligesom dig og de som Forsrup og Så for mig der er det ikke mit handicap, men mit virke og mit arbejde, det går ud på. Amir, tak fordi du vil gæste øhm, Q&K i dag som... Journalist, skal jeg understrege. Tak. Også uh, tak til dig, uh, Natalie Biton. Du er også journalist, uh, chefredaktør på ja. TV Glade. Ja, tak. Jeg har lige, ja. lige udsket ja, du... noget, noget. Tusind tak for alt det omtale, som vores program har fået derude øh, til alle sammen. Altså inklusiv go, go ikke? <laughs> Æ, men, men tusind tak for det, altså. Det jeg ved ikke, om det er nogen, man siger, at det var så lidt, men øh, det, det, det, det, det gør jeg så. på <laughs> tak, tak i alle fald, fordi både du, Amir, og du er lige kigget forbi Q&A, Og også tak til den ærede gæstemedvært, Mikkel Andersen. Det var en fornøjelse at genopleve de, de gode gamle de dage. De glade Q&A-dage. Det var godt at have dig tilbage, Mikkel. Øhm, selv hedder jeg Henrik Hvortrup, er vært her på ikke Q&A, men Q&A. Uh, og jeg har stærke planer om at vende tilbage igen i næste uge med en dukfrisk udgave af selv Tak skal Tak hætte. Banke banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom.